Ulermena bosgarren unitatea, atarian, musika parkean, mercedes, belarra zapaldu. Musika parkean ekimenean musikariek inolako estenatokirik gabe dute, eta herritarrek musikaz gozatzeko aukera izango dute, bakarka familian zein adizkideekin. Gainera, belarretan eserita egondaitezke, afari merienda eginez edo zerbait edanez. Musika hoiko areto itxietatik aterata, naturara erama nahi izan dute. Kontzertuak aire zabalean izango direnez, ezinbestekoa da euririk ez egitea. Hortaz, euria eginezkero, kontzertuak atzeratuko dituzte, ezinbaitira beste inon egin. Elburua da aire zabalean, berdeguneetan, eta girola saiz zeinatseginean musika entzutea.